Hej och välkomna till vecka med Petri Krim. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Maria Quintana Melin. Vi har en hel del att gå igenom från veckan och som ni märker så släpper vi det här lite tidigare än vanligt. Och vi ska börja i Norrköping i onsdags. Då har vi två kriminalvårdare som har blivit överfallna och det har blivit en fritagning. Ja då var vi halv två tiden på onsdags eftermiddag som polisen fick in ett så kallat skarpt överfallslarm från Vrinnevi sjukhuset. Ja, det som hände var alltså att två maskerade och beväpnade män fritog en 20-årig kille från kriminalvårdens bil utanför inne vid sjukhuset. Det blev såklart ett stort polispådrag och en person frihetsberövades men släpptes senare. Och när vi spelar in det här så har ingen annan gripits och den fritagna 20-åringen har inte heller hittats. Han är nu begärd internationellt efterlyst. Joakim Righammar är säkerhetschef på kriminalvården och så här förklarar han det som hände för P4 Östergötland. Vi har alltså en transport... Utav en intag i in ett häkte som ska till ett sjukhus för ett planerat besök så kommer det fram att människor fritar honom. Det är alltså en person som är dömd för brott, sitter på häkte i, i, i avvakna på att föras till en anstalt. Och vem är då 20-åringen som fritogs? I södra Malmö inträffade en skottlossning mellan bilar under eftermiddagen. På torsdags eftermiddag den 17 februari 2022 så avlossades skott från en bil mot en annan bil i Bunkerflå strand utanför Malmö. 20-åringen som fritogs i Norrköping han dömdes för att ha avlossat de här skotten. och Han fick 10 års fängelse i hovrätten för försök till mord. 20-åringen ska ha varit en del av MC-gänget Satudara och han var tillsammans med två andra personer i den här bilen. Två skott avlossades mot den andra bilen där en person som de ska i konflikt med satt. skotten träffade dels bilen och ett fönster 65 meter därifrån men ingen person kom till skada. Och sen 20-åringen dömdes av hovrätten så han suttit kvar i häktet i väntan på att få plats på ett fängelse. Och det var alltså från häktet han transporterades till Vrinnevi sjukhuset i Norrköping där han fritogs. Även om det under den här veckan ser ut som att våldsvågen i Stockholm öbbat ut lite så har Stockholmspolisen bestämt att den särskilda händelsen där poliser från hela landet kallats in som förstärkning ska fortsätta till den 26 februari. En hel del av de här sprängningarna och skjutningarna som vi har sett sedan det här började på juldagen har ju kopplats till konflikten mellan två gängledare, den kurdiska räven och en 24-årig dalen Kille som vi berättat om tidigare. Och i veckan väcktes åtal mot personer kopplade till bronätverket och de ska stå nära räven. Tre män är åtalade misstänkta för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott för att ha hanterat stora mängder narkotika. Det rör sig om cannabis, amfetamin och kokain under 2020. En annan man, en 27-åring, han är också misstänkt för en grovt narkotikabrott i den här utredningen. Men honom har de inte hittat än. Han är internationellt efterlyst och vi letar ju aktivt efter honom. Han är, påstår vi, eller bevisningen i vårt fall pekar i den riktning att han har... Samverkat med de här två personerna som åtalas nu på ungefär likvärdigt sätt. Så det, det är de här tre som har agerat eh, på det sättet som beskrivs i gärningsbeskrivningarna. Eh, nu är inte han eh, hörd och, och fritbrövad så att, eh, vi har inte fått hans syn på, på den roll som vi tycker framskympar i utredningen. Enligt polisen har den här 27-åringen och två av de åtalade männen betydande roller i den kriminella miljön i Upplandsbro. Och de har också samarbetat tätt med räven och spelat en stor roll i hans brottsliga verksamhet. De har till exempel också hälsat på honom i Irak. Räven, han är utomlands och är sen tidigare efterlyst misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och förberedelse till mord. Alltså hans, hans alias i olika sammanhang förekommer ju i målet. Uh, och det gör ju påstår jag att han blir misstänkt även för den här brottsligheten. Hans roll det är det vi utreder och jag vill lite gå närmare in på vad vi har för uppfattning om det just nu. Som vi varit inne på flera gånger tidigare så misstänks även befinna sig i Turkiet. Och han är ju sedan tidigare efterlyst misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och förberedelse till mord. Och han är också misstänkt i den här utredningen. Vi kommer att berätta om det här mer längre fram. Och utredningarna kring de många våldsbrotten i Stockholm bara fortsätter med gripanden och häktningar. Och för mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås den 28 januari sitter nu tre tonåringar häktade. De är från olika delar av Stockholm och de nekar alla till brott. Ida Anell är åklagare. Det som jag kan säga egentligen är att det är den informationsinhämtning och bevissäkring som har gjorts i ärendet. Mer än så här får man knappt ut ur Ida eller om utredningen. Hon vill ju inte svara på vilken typ av informationsinhämtning som har gjorts, om det kommer bli aktuellt med fler gripanden eller om de har hittat mordvapnet. En av de misstänkta, en 17-åring, greps bara två timmar efter mordet. Han misstänks för medhjälp till mord och är känd sedan tidigare av polis. Och under förra helgen häktades också en 15-åring och en 16-åring för inblandning i mordet. 15-åringen misstänks för själva mordet och Björn Sandin är hans advokat. Han förnekar brott och eh, hittills så har det hållits något enstaka förhör i ärendet med honom. och Vi sitter och väntar på att det ska ske ytterligare förhör. Men så att, Hittills har han kunnat redovisa sin inställning. Och det kommer väl följas nu med fortsatta förhör mer ingående frågeställningar. Och den 16-åring som också är häktad, han misstänks för grovt skyddande av brottsling bland annat. Vi har varit i kontakt med anhöriga till två av de misstänkta tonåringarna. Men de vill inte prata och en av dem säger citat Om jag visste något så skulle jag säga det till polisen. Slut, citat. 15-åringen som mördades i Skogås är det femte dödsoffret– –sen våldsvågen i Stockholm startade med mordet i Rinkeby på juldagen. Den 20 januari så sköts en 39-årig man i Järlig huvudstad i Solna. Polisen har hela tiden arbetat utifrån teorin– –att han troligen inte var den riktiga måltavlan i den skjutningen. Och nu också två personer häktats misstänkta för inblandning i det mordet. En 20-åring för medhjälp och en 26-åring för grovt skyddande av brottsling. Ingen av dem är alltså misstänkta för själva mordet. Åklagare Maria Hävermark sa till Dagens Nyheter efter häktningen- att hon inte vill gå in på några detaljer kring vad som har lett fram till misstankarna mot just de här två häktade- och säger, citat, jag nöjer mig med att konstatera att för att vara en mordutredning så har vi gjort snabba framsteg, Slut, citat. Och nu till ett 18 år gammalt mordfall som i veckan såg ut att få sin uppklaring, nämligen mordet på Marie i tygaffären Stuvkällaren i Göteborg 2005. Hon mördades när hon höll på att stänga affären. Kassan saknades och från början misstänkte polisen att det handlade om ett rånmord. Och det såg ut som att det här skulle vara ett lätt brott att klara upp, för det har funnits övervakningsfilmer och polisen har hela tiden haft den misstänkta mördarens DNA som man har sett har kommit från en brunögd och brunhårig kvinna. Och man har genom åren också toppsat över 700 kvinnor i jakt på mördaren. Typ alla som Marie någonsin känt. Men ingen har gett träff för än nu. Ja för man har fått träff på en person nu men det visar sig också att den misstänkta kvinnan inte kommer att kunna åtalas för mordet eller ens förhöras. Och hur är det möjligt? Ja, I grunden så handlar det om preskriptionstiden. Alltså om det har gått för lång tid efter att ett brott har begåtts så kan man ju inte åtalas. Och just preskriptionstiden för mord togs bort 2010, eftersom tiden för att sätta fast Olof Palmes mördare höll på att rinna ut. Men då införde man specialregler för folk under 21 år. Och den här kvinnan, som nu alltså misstänks för mordet, hon var bara 17 år 2005. Så om hon varit äldre än 17 vid den tiden hade gått att åtala henne nu då? Ja, precis. Åklagaren har i medier under veckan uttryckt sin frustration över det här och Maris mamma Kristina Borén Johansson säger så här till oss som att ingen ser ut att kunna åtalas för mordet på hennes dotter. Och vi ber om ursäkt för det dåliga ljudet. Ja, det var ju ja, som en kalldusch kan man väl säga. Men visserligen var hon ju, hon var ju 17 år men Så var ju inte något litet barn precis med men Hon var ju ändå mindreårig. Ja. Men det, men det är synd. Hon, hon måste i alla fall få, få berätta, tycker man. Det är väl det i första hand. Att hon får berätta sin historia. Kristina Borén Johansson hade önskat att den misstänkta kvinnan ändå hört om mordet så att familjen hade kunnat få svar på sina frågor. Varför hon gjorde som hon gjorde och vad det som utlöste det hela. Att det blev så illa vill hon bara ha pengar så kunde hon ju ta tagit pengarna men hon behövde ju inte hon det ju inte hatt ut på Marie precis det, ja, man skulle vilja veta vad som föranledde att det, det gick så illa som det gick det var allt för den här veckan. Fortsätt tipsa oss på petrikrimet.svenskradio.se eller på 073-4612915 och där når ni oss också på Signal. Och glöm inte att följa och skriva till oss på vårt Instagram-konto där heter vi P3 Krimpodden. Vi hörs snart igen. Jag heter Mariella Quintana Melin och jag heter Linus Lindor. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.